Guk, lembizik ikusten duguk, Estatu zerbitzuaren oharrak kontutan ez direla hartuak. Prefetak eskatu zuen ondorioz, laborantxa diagnostikoa eguneratua izan behar dela, eta arbonako laborantxa erdigunean kokatu diren lugalde batzuk berriz, izan behar dira laborantzan kokatuak, eta batez ere hor badugu lotizamendu bat etxeta izena duena, non erriko etxeak, et eta erriko elkargauak kaneduten pasatu uh, behitza, etxegintza uh, egiteko, sortzilot egiteko, saldua uh, izanen litekenak, eunta berrogoi eta berri humila horotan. Eta hor uh, guk desa dostasuna eta hor ikusten dugu prefetaren itzia, ez dela sigitua, ziren eta prefetak behak ere uh, eskatu baitu uh, lur hori, Uh, izatea berriz uh, laboran txalentzat. Gehiengoak eriko etxan zer gaitan uh, dauzuez, zueker gaitan dauzuez uh, uh -huh. prefetak hainbat uh, manu, edo uh -huh. kontseilu emaiten ituela eta ez direla segituak? Berraten gaitu ez dela bat ere arrozurik eta Estadoko zerbitzuekin ikusia dela. Baina guk pentsatzen dugu, uh, kezka horiek izan zirenak uh, prefetak altxatua duela urte bat erdi, berriz altxatuak izanen direlda elduko hilabeteetan laborantxari buruz ere beste puntu bat da nola horkeztuak diren erriko eh, nunbait eh, zenbakiak edo ere Peru Peri bat ean badira planuak. Eta plano horietan finkatzen dira guneak. Zegunetan etxegintza egiten den, zegunetan egiten den laborantxa, zegunetan naturala izaeten den. Eta hor e, konturatzen gira, natural e, guneetan eman dituztela hainbeste lur nun badiren jadanik etxeak. Eh, eta batez ere hiru uh, auueetan, uh, nun badiren diren lagondoan alorgaakoan eta saskoenean, nun badiren jadanik etxeak eraikiak eta lugoiek uh, emanak direla naturalak. Eta guk ez dugu bate etxeematen olako metodoak egokiak direla. Beraz laborabilziko egiten duzuna dira jendea bizidan etxezonbaitzzuutan han eta gune hori ekgia da laborantsak gune bezala. Bai. Eben, eldu den larun batean, normalki erri eh, elkarkoak finkatuko ditu eh, etxe diren lekuoiek beritzen naturalak izanen direla, baina hon, eraikiak dira. Hor nola diakin arazi, Euskal Elkarguan, hainbeste eh, eh, pundu bozkatuko dituzte eh, berroita marbat, behar badan, larun bat ian berian, agertuko da zuen pundua hor. Guk eh, pentsatzen dugula eh, da gai oiek importanteak direla eta erriko eh, etxetan eh, denbora hartzen da hor lako gauzeta, ba Baina gero uh, pentsatzen dugu uh, kontseilariak hilariak, dutenak, behar dutela bederen be, izan informazioen piskat, zer boskatuko duten uh, pelu hoietan. Eta guk ditugun hiru puntu hoietan, eh, hasi bai gira lehenbizik laborantza, eta gero badugu urgarbitziak, eta gero uh, konzentrazioanea, uh, erraten dena oain larmatur urben, hor uh, uh, gai, horietan nahi dugu pixkat kontsailariak jakin dezaten. Azin izamenduari buruz, hori ere, be, ala, aktualitatean da, eh? Euri uak izan dira erbonan eta um, azenzimendua ez da pikoan, eta badira kutsadura batzu ere eta ez dira sobera jakinean, ez ariak jendiak ortaz. Bai, pasatzen dena, da batez ere uh, erri elkarbuak planoak egin behar dituela azin izamenduaren zat. Planoiek ez dilela oino finkatuak, haidirela ikusten, prestatukoak izanen direla e, elduden hilabetetan, e, baina hukuk lehenbizik bozkatzen dugu peilu bat, eta gero ematen ditugu olako planuak Hortaz, pentsatzen dugu lehenbizik errialko argoak behar dituela ongi finkatu bere araudiak, eta non emanen duen eta non eginen dituen obrak, eh? eta gero horren arabera etxegintza eh, handi arazi. Bestepundua, iparetsukal erri guzian, horrein ez dela nunai etxe bat egiten al, bat direla ipatudugu, bestepundua erlotzeko laborantzako lurrak, bai dira etxe egiteko lurrak, eta horiek nahi dituzte priseski etxe bizitzari buruz, erri eta hauzo potioloak azkartu. Pasatzen dena da egitura urbanoan kapituloan, horrein uh, eta bat tessere estaduko servizuak nahi dutela atxolotuki, kontzentratu hori, Errian, erri erdian, eta ez bazteretan, eta hortaz uh, guk erraten dugu hor zerbitzuak eskatzen dutela berriz hoi izatea eta konturatzen gira argonan, berritza uh, etxe, etxe gintza izanen dela hauzuetan egina ez, eta ez konzentratua. Azken ondorio bat behar da eh? argonako egiarentzat hemen hemenen datuzdua populakuntzaan, departamentalak zeharkatzen du eh, erria eta hor joan nu eta auto gehiago ere. Bai, eta hor, bon, hor da egitarren kezka bat uh, konturatzen gira etxe gintza gehiago, jende gehiago eta gure bideak ez bate batean latzen, eta hor badak kezka izugarri bat egitarrak erraten gaituztena uh, nola posibeda, enbeste, jende egizibitzia eta jende gehiago egizibitzia eta ikusi gure egiturak ebez direla bat ere aldatzen edo guti. Hala ere, hainbat arazo altzatzen dituzue, baina e, iduriz, larun batean hain txigo gazere bozkatuko da e, zerbait errikoetxia karbonan e, proposatu duena, zuek salatzen duzue e, pundu hori, nola, nola jokatzen alduzue, zer esperantzarekin? Gure esperantza, da batez ere, jadanik debatea izatea. jendeak jakitea Uh, zer uh, izan diren kezkak, nun badiren gero agazo ar juridikoak, eh, nun batez ere badira agazo juridiko bat lotizamendu batekin, badira ausiak eginak, ausi hoietan bada etxetaren uh, uh, lotizamen kontra bada elkarte bat, lorzein dia elkartea, badira osoak, eta ba ba ba badira kezkabatzuk uh, agertzen direnak askar egin uh, Egian eta e, e, egiten delaik olako hirigintzaako e, plana e, behar da jakin eta batez ere kontsarik bozkatuko dute, eta bed, de, bederen jakin deatela badirela kezka batzuk.